Който има уши. 21-а лекция от учителя. Неделни беседи, 7 том. 11 ноември 1923 г. Чете Надка Иванова. Който има уши да слуша, нека слуша. Евангелие на Лука, 8 глава. Осми стих Щастието и силата на хората зависят от тяхното слушане. Това, което хората наричат щастие, е съотношение, а щастието е връзка между две души. Когато две сърца са правилно съединени, т.е. имат правилни отношения, както в музиката се образува онзи тон, който ние наричаме щастие. За да можем да разберем вътрешното отношение на щастието, трябва да си служим с онези обективни символи, които съществуват в природата. Например, физическото сърце е един символ, и знаем, че здравословното състояние на човека, зависи от неговото сърце. И от всички клетки в тялото, като изключим тия на главата, най-разумни са клетките на сърцето. По интелигентност те са на първо място, те са най-интелигентни. В съвременната физиология учените са свикнали да мислят за клетките, просто като за живи същества, без никаква разумност. Това е детинско схващане. Съвременната наука се намира още в своите пелини и съвременните учени са деца на тази наука, които се занимават с детски играчки. Може би след няколко хиляди години те, които сега минават за големи капацитети, сами ще се поусмихнат на своята съвременна ученост. Това погрешно схващане е минало във всички клонове на науката, проникнало е самата същина на нашия живот, и всеки мисли за себе си, че по-умен от него няма, че само той живее и страда, и никой около него не живее и не страда. Тогава философите казват — аз и не аз. Азът е това, което съзнава, а всеки човек вън от мен е не азът. Аз, който съм вътре в себе си, съм азът. Е, какво разбирате под думата аз? Щом понечен да обясним този аз, той се стопява като снега и нищо от него не остава в ни. Когато се каже «Аз», някои го заместват с думата «его». Всъщност думата «Аз» съществува ли в света? Всеки казва «Аз, Аз». «Аз» се явява, когато човек започва да мисли, когато започва да се отделя от другите хора. Това «Аз» значи. Аз номер едно. Аз, който започвам да мисля, аз съм, това аз съвременната наука употребява в философията, а ние ще вземем аза, ще го заместим с живата съзнателна, самосъзнателна човешка душа, защото душата е една определена единица вътре в природата и тя съществува, съществува и е извън времето и пространството, както и в времето и пространството. Корените на душата са във време и пространство, а клоните ѝ са извън времето и пространството. Често философите питат. Какво нещо са време и пространство? Нека вземем една секунда от времето. И да разделим това време на 100 милиона части. Ако вземем една 100 милионна част от секундата, тогава бих ви задал въпроса: Можете ли да определите каква дължина ще има това време? С каква мярка ще го определите? Значи, извън времето и пространството няма мярка. Следователно, нашето време и пространство. Не са меродавни. Сега ще направя едно малко отклонение. В геометрията ние имаме триъгълници, четириъгълници, петоъгълници и така нататък, но триъгълникът не е една цяла фигура. Хората от третото измерение казват, ние имаме един триъгълник и можем да образуваме една пирамида. Да, но пирамидата не е цяло. Триъгълникът е част от едно цяло, пирамидата е част от друго цяло. Следователно, когато това цяло се проектира вътре в нашия свят, в материалния и извън материалния свят, изявленията са неговите отсечки. Отсечките му Понякога се проектират като триъгълници, четириъгълници, петоъгълници. Ние се служим с тях, но те са само отсечки. Сега да вземем за пример един ъгъл. Често учените го построяват от две прави линии, насочени към известен общ център. И с него се служат механиците. Инженерите Тия линии наричаме силови линии на движението. Те действат вътре в природата. Но силовите линии понякога са и несъзнателни. Вземете брат и сестра. Те не се движат винаги по една и съща линия. За в бъдеще отношенията на хората ще могат да се измерват. Според техните, ъгли на движение. Да кажем, че две личности се движат под един ъгъл от 30 градуса, или под ъгъл от 90 градуса, или под ъгъл от 120 градуса. Те ще се различават по характер, защото двете линии, които се раздалечават, показват, че между тях трябва да има едно по-голямо. Или по-малко препятствие. Кои са причините да се отдалечават тези две линии? Те могат толкова да се раздалечат, че да се изправят в една права да образуват един изправен ъгъл от 180 градуса и да се пригънат в другата посока на своето движение. Сега... Можете да направите едно малко възражение. Как е възможно ъгъл да се огъне? Възможно е. Аз ви питам, как е възможно да замените едно любовно състояние с със състояние на омраза? Обичате някого, съгласни сте да се пожертвате, но след 4-5 години сте в състояние да го смажите. Да го направите на прах и пепел. Това са състояния, които съществуват. Не искам да кажа за вас, вие сте от благородните, аз посочвам онова, което съществува в света. Взимам не само хората, но целокупната природа така, както съществува. Вие вземете... Едно малко кученце, което ви обича, и го хваните за опашката, то веднага ще се обърне и ще ви захапи със зъбите си, но после, като го изгледате малко сериозно, дойде страхът и то отстъпва. Смене се състоянието. Защо? Хората казват — е, то си е куче, значи неразумно е. Е, хубаво, то си е куче, аз съм съгласен, но когато се сменя състоянието в човека, той какво е? Следователно, това не е философия, която може да изясни правилно защо и от какво проистича едно явление. Ние трябва да обясним едно явление правилно и като го обясним, да го приложим в живота така както техникът може да обясни някакво явление и да го приложи. Който има уши да слуша, нека слуша. Природата е употребила дълго време, докато създаде човешкото ухо. Не само неговата външна страна, но и неговото вътрешно устройство, онези съединителни нишки с мозъка, за да може да преобразува звуците. Когато някой ти каже, аз те обичам, като влязат в ухото ти, трябва да преобразуваш тия трептения, да знаеш, че е така. Когато ти каже някой тия думи, звуците удрят по тъпанчето ти, сърцето ти се възпламенява и ти казваш, той ме обича. Защо? Как? Чух на тъпанчето ми ударе. От турците има една пушка чекмаклия, която има малък отвор. Слагат вътре една запалка с кремък, малко барут и като штракне, от кремъка изхвъркват малки искри, запалват барута и се чуват — бум! Както се запалва тази пушка чекмаклия? Тъй се запалва и човек дойде любовта в него и той се запали. Но това с само преходни обяснения не същината на живота. За разбиране на законите на самия живот, за разбиране на самата мисъл, за разбиране на самото движение се изисква друго. Аз не говоря... За онези прояви на движенията, които са чисто физически, а говоря за съзнателните движения, в тях силата е вътре, а в несъзнателните, механичните движения силата е отвън. В едно колело имате ремък, който постоянно движи колелото отвън, а в един охлюв имате движение отвътре. Този охлюв или тази мида често са затворени между две черупки. След като умре, охлюват или мидата, черупката остава и ако я щупите, никога не ще може да образувате наново тази форма. Обратно, ако вземете солта, разтворите я във вода и после оставите разтвора и да изкристализира, ще се образува същата форма. Следователно, разумните форми не се възстановяват тъй, както формите на кристалите. Затова, когато в света направите известна погрешка или известно добро, разумната сила, която е направила тази погрешка или това добро, е в сила сама да присъздаде онова, което е направила или развалила. Сега допуснете следния факт, който може да се обясни по два начина. Вие имате един приятел, когато обичате, но един ден, по невнимание, кажете една дума, от която той се обижда. Неговото настроение се изменя. Вие отивате, извинявате се. Но той не иска да ви прости. Питам, защо не иска да ви прости? Онзи човек, който не иска да ви прости, не е обиденият. Друг е обиденият. Но го няма. Следователно, той казва, аз няма какво да ви прощавам. Аз оставам само негов настойник. Например, даден един процес на някой адвокат. Но друг му казва ‒ прекрати този процес. Той пита и щеца ‒ ти готов ли си? Адвокатът има ли право да прекрати делото сам? Няма право. Следователно, обидените хора, тези, които не обичат да прощават, не са обидените, те са само длъжностни лица. В обидата... Всякога има една материална щета, законът е такъв, и тази щета трябва да се плати, да се възстанови. Защо? Равновесието се е нарушило и докато не възстановиш това равновесие, не можеш да се примириш. Някой, който те е обидил, дойде и започва. — Извини ме, аз те обидих. — Не, не може така. Хубаво, ако ти си един слуга, който е сложил Боба, да се вари, приготвил го е, но е забравил да постави сол в гърнето, отива при господаря си и му казва ‒ извини ме, не сложих сол. С това извинение Бобът ще се осоли ли? Няма. Или пресолил си Боба, дойдеш и се извиниш на господаря ‒ извини ме, Бобът. Е пресолен, с това ще се обезсолили, това са ред извинения, някой се извинява, аз го обезсолих, аз го пресолих. Това са методи, които съвременните хора употребяват за поправяне на обществото. Тие методи са употребявани, употребявани, но не са дали никакви резултати. Вие казвате, ние сме грешни хора, това, онова, което значи, аз не съм сложил сол. С такива извинения става ли някаква работа? Като не сложиш сол, солта ще влезе ли в гърнето? Няма. Другото, което спъва съвременните хора, е следното. Ние казваме, да имаме Божията любов. Като кажете, да имаме Божията любов, ще я имате ли? Не, любовта се проявява в човешката душа само при известни условия. Тя действа, но се заражда при известни условия. Казваш, аз искам да бъда учен човек. Да, но знанието и мъдростта също се зараждат при известни условия. Любовта се заражда само тогава, когато ти дойдеш в съприкосновение с Бога. Нищо повече. При първия момент на съприкосновение с Бога, любовта ще блесне в душата ти, като един свършен факт. И когато това стане, ето какви промени ще настанат. Да кажем, докато не дойде любовта, ти разсъждаваш философски, интересуваш се и от философията, и от геологията, но докосни те, ще отлагаш да изпълниш всичко, което тя изисква за след милиони години. И ще казваш, Е, не му е дошло времето. И всички съвременни хора са все умни, казват, няма да дадем имота си. Най-после ще мислим и за себе си. Чудна е тази философия. Нима за да направя добро някому аз трябва да престана да мисля? Не, именно същността трябва да се приеме, а не да мислим, за какво не е дошло времето. Какво ще бъде състоянието ти, когато влезеш в съприкосновение с Бога, веднага ще разрешиш тия неразрешени въпроси. Щом дойдеш в съприкосновение с Бога, ще бъдеш готов веднага да раздадеш всичко, ще бъдеш готов да заемеш каквото и да е положение в света. Не ме разбирайте криво. Тази любов няма да те направи калугер в някоя гора, тя няма да ти сложи съдрани гащи. Ние Съвременните хора, привидно сме много скромни. Един ученик на Сократ, за да покаже своята скромност, се явил с съдрани гащи пред своя учител, виждала се, голутата му. Погледнал го Сократ и му казал: Твоята гордост се вижда и през съдраните ти гащи. Гордостта може да се покаже и през хубавите дрехи. Може да се покаже и през съдраните гащи. Когато имаш това първо съприкосновение с божествената любов, в теб вече ще лъха живот и ти ще бъдеш един извор, който периодично помалко идва, докато не дойде дъждец, и пак ще засъхнеш. Но когато божествената любов дойде в съприкосновение с теб... Ще бъдеш един велик извор и цялата местност ще се благослови от това съприкосновение. Едно от качествата на тази любов е това, че тя е устойчива и неизменна, т.е. тя се изменя, но както трептенията, вибрациите от една цигулка, са тъй съчетани, че образуват хармония, приятна за ухото. Така е и с промените, които стават от любовта. Хиляди и милиони промени ще станат в нашето състояние, но от всичката тази любов първото нещо, което ще стане, е, че ще диша живот навсякъде. Първият акт ще усетим един изблик на любовта, вторият акт... Понеже този извор ще трябва да тръгне в своя път на движение, необходимо е мъдростта да му покаже пътя, на къде да върви. Затова първо трябва да имаме съприкосновение с Бога. А сега съвременните учени започват да опровергават, има ли Господ, няма ли. Аз съм казвал и друг път. Реалността не доказвам, За реалността можем само да говорим. Аз не доказвам реалността, понеже ще опетня със своите доказателства онзи, комуто я доказвам. Да доказвам истината, значи да лъжа, да положим сега, че няма Господ, тъй да казват съвременните теолози. Ти губиш ли нещо? Ако пък има Господ, значи спечелил си нещо. Това са търговски работи. Ами ако Господ е само на земята, ако в божествения свят го няма, ако имаш ум, има Господ, ако нямаш ум, няма Господ. Под думите има Господ, ето какво подразбирам. Вие сега не ме разбрахте, но погрешката не е ваша, не е и моя, а на онзи, който е направил езика. Има Господ, значи има любов. Има ли любов, тази любов ще даде живот. Аз съм мъртъв, хилъв, отчаян, песимист, но като дойде любовта, мога да помогна на хиляди хора. И каквото хвана, всичко мога да направя. Е, кое състояние е по-хубаво? Хубаво ли е това състояние, при което те слагат на леглото и имаш нужда от десет слуги, за да те измият, да обикалят наоколо, а ти да казваш само «ох-ох». Аз ще ви предам един факт тъй, както си е. Както са ми го казали, той е веществено доказателство. Отиват при един лекар, казват му, има един болен, той е в последна фаза на болестта, на издъхване. Лекарят взима инструментите си, мисли, че може да има нужда от операция, влиза вътре, вижда един болник, легнал на леглото си. Завид си орган, а пред него чиния с кюфтета. Болният казва ‒ «Ох, докторе, умрях!» Докторът се казва ‒ «Тия хора са си направили шега с мен!» ‒ «Няма, няма нищо ‒ казва той ‒ «Човек, който яде кюфтета, не умира!» И си отива ‒ «Чакайте, чакайте, господин докторе, идва ли сте тук, да ви платя?» Съвременната медицина твърди, че има такива болести, при които хората, като заболяват, ядат повече. И този човек заболял от такава болест, но лекарят се очудил, очаквал да види болен, който умира, а той под юрга на пъшка и на масата пред него паница с кюфтета. Такива болести се ликуват много мъчно, но за да се изликува човек... Непременно, временно трябва да престане да яде, а да наваксва тази храна от въздуха и водата. Следователно, имало е, сега има, а и за в бъдеще пак ще има методи за ликуване. Съвременните лекари и съвременната наука имат всичкото добро желание да ликуват но природата е скрила своите методи. Тя е много строга към всеки, който би употребил нейн метод. Има два начина за ликуване. Единият е природен, а другия аз наричам божествен. Той е моментален. Ти не можеш да изликуваш един грешен човек моментално. Един праведник Можеш да изликуваш моментално, от каквато и да е болест, но грешник никога. В човешките анали не съм намерил пример, в който някой виден лекар да е изликувал моментално някой човек. Има примери, но тия хора са били хора на вярата. За да подобрим живота си, ние трябва да възприемем любовта. Всеки един от вас трябва да се стреми към това първо съприкосновение с Бога, но съприкосновението трябва да бъде такова, каквото съответства на вашата душа. За всеки човек има отредено едно място, една специална точка според неговата душа, което седи само за вашата душа. Никой не може да ви го вземе, зад него седи един ангел, който го пази. То ви чака отворено и като дойдете в контакт с Бога, ще произведе резултат. Може учени да ви говорят това и онова, какво ли не, да ви залъгват, но мястото си седи. Трябва да обходите цял свят, да дадете всички жертви. И дойдете ли в контакт с Бога, веднага в вас ще се влее новият живот, който Христос нарича новораждане, а в окултната наука наричат дваш роден. Сега ние, хората на земния живот, мислим, че ако притежаваме тия блага, които днес съществуват, ще бъдем щастливи. Но в света има разпределение на божествените блага. На някои хора Бог е дал блага, но не им позволява да ядат от тях, а на някои е дал много малко блага, но им позволява да ядат. Един от древните царе, Самсун Баредин, искал да даде на своя народ един добър пример. Той поканил на обед 10 най-видни, най-учени хора от държавата си и десет най-бедни, най-прости. И действително намерили се десет души учени и 10 прости и души. Царят искал да ги угости. На първите десет сложил най-хубавите ястия. И като разбирал законите на електричеството, разпоредил всички блюда, вилици, лъжици, ножове, всичко, до което се докоснат, да бъде скачено с електрически жици. Богата била трапезата с най-пищните ястия. Каквото биха пожелали, щяха да намерят — и Агнешко, и Пилешко. И поики, и пътпъдъци, и езици от птиченца — всичко. Те си казвали — царят ще ни окаже най-големи почести. А на другите, на простите, сложил най-скромните ястия, но нямало никакви електрически токове. Идва царят и казва и на едните, и на другите. Заповядайте. Сядат учените, взимат лъжицата, посягат, трепват, не могат да ядат. Какво има? Е, малко сме неразположени. Каквото докоснат, тия учени, философи, все трепват и си казват. Няма ли да свърши тази трапеза? Започват да мислят, че се намират на някакъв... Огън, а бедните ядат. Царят от време на време хвърля око към едните и другите. Наблюдава ги. Учените си казват, защо ни е всичко това, щом не може да се използва? Богатите имат външно величие, а вътрешно нямат. Бедните... Имат вътрешно величие, а външно нямат. Бедните преспокойно и сладко си ядат. И Господ така е направил света. Същото е и в природата. Господ ще ви даде богатство, ще ви даде къщи, ала токове ще има. Всеки ден, като сложиш паницата пред себе си, ще подскачаш. Глава ще те боли, корем ще те боли, крака ще те болят — това, онова, богат човек. Но смисълът на живота не е в това. Ние, хората, трябва да разбираме живота по друг начин. Ако започна да обяснявам, как трябва да го разбираме, това са обяснявали много учени. Не дъзи има вътре в живота, които трябва да се ликуват. На съвременните хора трябва вяра. Вие казвате, значи човек трябва да скръсти ръце. У нас под да живее човек с вяра подразбират да скръсти ръце и да чака. Не, обратното е. Ние още не знаем как да работим със своя език. Сега аз правя някои малки наблюдения в живота. С по-висшите и с по-нисшите животни. Правил съм наблюдения и с растенията, и виждам, на каква степен е тяхното съзнание. Често вие минавате през гората и виждате някое голямо дърво и съхнало, а около него другите дръвчета са запазени здрави. разравите почвата, черви и няма а то е изсъхнал. Как ще си обясните това? Ако престъпник седне под едно дърво, каквото и да е дърво, то ще изсъхне, и не само дървото изсъхва, но ако такъв престъпник, който е убил някого, влезе в дома ви, някой от дома ви ще изсъхне. Грешните състояния носят в света. Една ужасна проказа. И никога в света не е имало толкова болести, колкото сега. Лекарите вече са се излисали, кръщават ги, кръщават, нямат вече нови имена за болестите, тъй много се умножават те. Защо? Защото хората не са чисти в своите стремежи. Не е въпросът само за извършените престъпления. Много престъпления не са извършени, но съвременните хора със своята алчност, със своята ненаситност са в състояние да унищожат всеки, който се изпречи на пътя им. Сега няма да ви привеждам примери, но има случаи, в които мнозина са пожертвани само за стотина лева. Сега... Ще се върнем към нашата беседа. Христос казва Който има уши да слуша, нека слуша. Какво мислят сега учените, философите, дали има Господ или няма? Това е тяхна работа. Има ли пространство, няма ли пространство, това е тяхна работа. Има ли време, няма ли време, това е тяхна работа. Ние изучаваме абсолютната реалност, Бог е една реалност, за която и въпрос не можем да правим. Ние във всичко можем да се усъмним, в съществуването на хората можем да се усъмним, но в съществуването на Бога никога. И когато някой се изправи пред мен и ме пита, има ли Господ, казвам. Но ти сам ми говориш, че има Господ. Ако не беше ме питал, щях да кажа, че няма Господ, но Господ чрез теб, чрез този учен ме пита, има ли Господ, вярваш ли, че аз съществувам? Казвам. Господи, аз никога не се съмнявам. Дойде някой, казва ми: Господ не съществува, дъщеря ми умря. Именно това е доказателството, че Господ съществува. Ами, Господ ми направи най-голямото зло. А, зло ти направи, как това велико същество ще ти направи зло? Казвам, слушай, ако при теб дойде един цар или княз, даде ти една огърлица с диаманти и ти каже, че след три месеца ще си я вземе. И след три месеца действително да идва да си вземе огърлицата, а ти започваш да плачеш. Какво показва това? Казвам, ти си много алчен. Тази огърлица си е негова, дал ти я е за три месеца и ще си я вземе. Една твоя дъщеря или твой син, всички тия души са диаманти от една Божия огърлица. Той ти е дал един диамант от тази огърлица за година, две, три, десет и най-после казва ‒ нека се върне този диамант при мен. Защо ще плачеш? Ти ще пишеш едно писмо на Господа и ще кажеш ‒ Господи, аз ти благодаря за крайната милост, че поносих малко този диамант от твоята огърлица. Прати ми го пак някой път, той ще ти прати друг и бъди уверен, че втория диамант ще бъде по-хубав. Господ има много хубави огърлици, вие още не сте носили диаманти от неговите огърлици. Сега някой ще каже, това е от хиляда една нощи, повече. От хиляда една нощи е, даже в хиляда и една нощи има такава философия. Чели ли сте хиляда и една нощи? Вероятно сте, чели, там има отлични неща, само, че това е един живот, другаде преживян, при друга обстановка, а не тук на земята. И тъй, първото съприкосновение с Бога. С това велико същество ще внесе една нова струя, едно ново прозрение. Ние ще схванем живота тъй, както никога не сме го схващали, и ще започнем да живеем друго яче. Сега съвременните учени казват, че ако дойдем в съприкосновение с Бога, ще обеднеем, ще изгубим своята индивидуалност и самостоятелност. Аз ви питам, коя майка иска, след като роди едно дете, това дете да бъде идиот? Има ли такава майка? Всяка майка иска нейното дете да бъде разумно като нея. Тя се радва. Мислите ли, че на Бог, който ни е родил, всичкото желание не е да бъдем като Него? Ние имаме една философия. Казваме, че еди кой си окултист, еди кой си философ е казал тъй. Много хубави неща са казали, но философът не чувства така, както мен. Има една наука, която не може да се предаде чрез ума, а чрез сърцето. И някой философ ми казва това, онова, но аз му казвам. Твоята наука не мога да я разбира. Ти ми придай твоето чувстване, не какво мислиш, а какво чувстваш за Бога. Разумни чувствания има. Е, питам, съвременният свят на ума ли е обоснован или на чувствата? На чувствата е обоснован, а умът е само един пазител на тази огърлица. Огърлицата е сърцето, а умът е едно съндъче за тази огърлица. Умът е майстор да пази, а сърцето е, което оценява тази огърлица. Сега някои може да излязат, да кажат, че сърцето било извратено. Тъй казвало писанието. Ще ми извините. Свещеният език на писанието е малко упоручен и много думи се упоручават. У нас думата любов е почти наполовина упоручена. Щом м кажеш, обичам някого, веднага ти кажат — разбирам, разбирам твоята любов. Думата любов не е разбрана, упоручена е. Правда, доброта... Всички тия нища са упоручени. Кой говори за право? Добрият човек за право никога не говори. Човекът на истината за истината никога не говори. Ще бъде смешно свеща да говори за своята светлина. За себе си. Ако питате една свещ за светлината й, тя ще каже. Можеш ли да четеш? На моята светлина. Мога. Не ме питай повече. Това е доказателство. Сега ще се върнем пак към тази велика любов. Думата велика не може да се приложи за любовта. Любовта не е велика. За да кажем, че е велика, трябва да има нещо, с което да я сравняваме. А тя не може да се сравнява. Като казвам Великата любов, ето как я определям. Любовта носи в себе си безсмъртие и живот. Любовта изключва всички страдания. Любовта изключва всички насилия. Любовта изключва всички глупости. Любовта изключва всички безчестия. Любовта изключва... Всички нечистотии. Любовта изключва всички неправди. Любовта включва милосърдието, добротата, всичко онова, което е възвишено, и добро включва съвършения живот. Пред нея и в нея живеят всички същества, от най-низшите до най-висшите, като изключим Бога. Всички живеят в нея и черпят от нейните източници. Сега някои казват, любовта ни съществува. А защо плачеш в света? Плачът е едно доказателство, че има любов. Ти плачеш, защото търсиш нещо. Плачеш, защото има някой, който не те обича. Не, има някой, който те обича, Господ те обича, ти остави Господ, а кой — някое живо същество. Живото същество си ти, и што не можеш да намериш някой, който да те обича? Обърни се, ти да обичаш някого, тогава в любовта на Господа има две състояния — да те любят и да любиш. Когато в един живот са те любили... В другия живот ти ще любиш, онези, които са те любили, сега ти ще любиш тях, а те почиват, а сега сидиш, чакаш, като някой богат човек, да те любят. Не, ще станеш, ще идиш да търсиш, кого да любиш. И тъй съвременните хора питат, къде е Господ? Посвено аз бих обосновал своето доказателство така — всяка електрическа лампичка, която свети, не е ли отражението на слънчевата светлина? Ако слънчевата светлина угасне, всички огньове веднага ще изгаснат. но понеже огънят гори, това е едно доказателство, че и слънцето гори, а понеже Бог Живее в света и проявява своята светлина. Той и ние живеем в Него. На твърдението, че няма Господ, аз бих отговорил така. Ако Господ изчезне, и аз ще изчезна, защото съм едно отражение. Може ли сянката да изчезне без реалността? Не може. Следователно. Съществуването на сенките е едно доказателство, че съществува и реалност. Който има уши да слуша, нека слуша. Сега някои от вас ще кажат. Ние сме хора на реалността, хора на двадесети век. Нови идеи има в нас. Мислиш ли, че ще не заблудиш в своите аргументи? Ние искаме да поставим твоето учение на опит. Това, което ни говориш, правилно ли е? Аз бих ви задал други въпроси. Кола, която не се движи, може ли да се щупи? Стомна, която не се пълни, може ли да се изпразни? Хляб, който не се яде, може ли да свърши? Река. Която не тече, може ли да пресъхва? Огън, който не гори, може ли да запали някоя къща? Човек, който не мисли, глупости може ли да направи? Човек, който не чувства, може ли да люби или да мрази? Отговорете ми на тези въпроси. Омразата в едни хора е любов. В други, твоята омраза е корен на една висша любов. Ако проектираш любовта си към корените на омразата, цветовете в клоните ще дадат най-хубавите сокове. Ти казваш, тази омраза съсипа сърцето ми, ти трябва да намразиш някого, за да обикнеш други го, от тази твоя омраза ще се образува любов. Омразата ще мине като любов в един по свят. А защо и омразата? Потребна е. Защо е любовта? Любовта е потребна, за да се яви омразата. Омразата е един свят на по същества. Като намразиш някого... Това, което е нещастие за теб, е щастие за други го, в него има едно движение, тъй, щото ако ти си щастлив, друг е нещастен, ако ти си нещастен, друг е щастлив. Сега тия неща, които ви казвам, както и последното, се нуждаят от доказателства. Който има уши да слуша, нека слуша. В това отношение вие трябва да бъдете последователни, да изучавате вашата природа, вашия ум. Всеки ден си поставяйте задачата да определите на какво се дължи тази постоянна смяна на вашите чувства, на вашите мисли и на вашите действия. Аз забелязвам че мнозина от вас, като дойдат тук, в първо време са ревностни, после полегнат малко, казват, ние усвоихме учението. Казвам, та вие още не сте били ревностни, не сте опитали още любовта, не сте намерили още Бога, не го познавате. Аз ни отказвам, че Бог се проявява във вас, че и вие живеете в Него. Но първото съприкосновение с Бога, което аз наричам съприкосновение по особена благодат, второ раждане или новия живот, не сте придобили още. Това специално съприкосновение ще придобиете след 40-50 години. Тогава ще придобиете живота на ангелите, казвате. А смога ли да стана ангел? Можеш, но е въпрос на време. Можеш да станеш ангел в една минута, в един ден, а можеш да станеш ангел след милиони и милиарди години. Всички вие, които ме слушате, можете моментално да измените вашия живот, но да се не усъмните в Бога. Каквото и да ви дойде, каквото и да стане, ще можете да придобиете този живот, но вие ще се намерите в положението на онзи стар, 70 осемдесет годишен дядо, който, като си вървял един ден, представил си, че е млад, загледал се нагоре и паднал в един доста голям трап. За да се извини, казал си, дойдох до трапа, не исках да го обикалям, поисках да го прескоча, както го правих на млади години, но паднах. Е, на млади години така ли беше? Ала като устарее човек, друго е. Като си показал главата нагоре, погледал се наоколо, да не би да го види някой и си казал. Той на млади години беше така. ‒ Така и вие в младините си казвате ‒ хайде, аз ще си поправя живота, но като поостарея, а сега нека си почита малко философия, да си понаредя малко живота. Редиш го, редиш го и после казваш ‒ хайде, в другото прераждане ‒ и във второто прераждане такъв ще бъдеш. Ти можеш да живееш много прираждания, това е друг въпрос, но можеш да използваш сегашния си живот във всичката негова пълнота и да приготвиш онези условия, при които Бог да се прояви. Аз ви в една беседа, че ние идваме на земята, за да се прояви съвършения Божий живот в нас. Който има уши да слуша, нека слуша. В окултната наука има един закон — всяко нещастие, което дойде отгоре, превръщайте за ваше добро. Истинският живот седи в страданията. Не можете да ги избегнете — това е за земята. Когато човек започне да се издига умствено или сърдечно, непременно ще му дойдат страданията. Това е една фаза от неговото развитие, неизбежен закон е. Тогава онзи, който не иска да страда, да се върне назад. Вие сте чудни, онзи ученик, който иска да стане висшист, да стане знаменитост, може ли без усилия, без работа да стане такъв. Не, дълго време ще страда. И в чистотата, и в святостта на нашия живот пак ще трябва да правим тези усилия. Дойде едно нещастие. Кажете, за добро е. Дойде второ, за добро е. Трето, четвърто, за добро е, за добро е, докато най-после доброто... Само по себе си възтържествува. Ако имате тази Божия любов, това първо съприкосновение с Бога, вие ще имате един ключ и където и да идите, в Англия, във Франция, където и да стъпите, на английска почва, например, веднага всеки ще ви посрещне и всеки ще иска да ви вземе у дома си. Човешкото съзнание е такова, че ако, например, в България стане една духовна промяна, духовно движение, всички тези хора в Америка, в Англия, които са във връзка с Бога, ще знаят всички промени, които стават в България. Има англичани, които ви знаят, знаят ви и по име, казват – обръщане има. Пък и ние знаем какво става във Франция, в Англия, колко души имат съприкосновение с Бога, и се кореспондираме. Само, че нашите писма не идват с тази поща, не са на обикновена хартия писани и с обикновени пликове. Има един особен, нов начин за кореспондиране, който за бъдеще ще се прилага в света. Той е най-износният, най-практичният, няма да носи никаква зараза в света, а ще носи знания на хората. И то си днешният начин. И той е хубав, но за в бъдеще ще има един много по-хубав от сегашния. И той първото нещо. Трябва ви съприкосновение с Бога. Но ще работите, няма да концентрирате ума си на едно място, няма да гледате унази мума, която не е умна, която цял ден седи пред прозорците, върти си палците и казва — това ще ми купи, онова ще ми купи. Не, тя трябва с хурка да преде, да работи и като дойде той да я завари в работно състояние. Така и ние, трябва да чакаме Господа. Да работим. Така е и с мен. Аз работя с Господа, а някои се бият. Ще ви приведа един факт. Двама мои ученици, няма да кажа кои са, преди няколко дни се бият. Идва една ученичка, казва ми, бият се. Отговарям, нека се бият, те като братя си играят. Ела да ги видиш. Аз и оттук ги виждам. Че някой шляпнал някого. Защо да не кажеш, че това е милувка? Вятърът не взима ли шапката? Не шляпа ли хората? Зависи как гледаш на нещата. Сега ние се тревожим. Някой си бил някого. Някой казал някому нещо. С се занимаваме. Това са въпроси за света. А вие трябва постоянно да преобразувате тия неща, в това седи силата. Дойди във вас мисълта. Какво ще кажат хората? Тия двамата, ученици от новото учение, а се бият. Аз си казвам тъй. Слънцето, като грее, направило ли е всички хора щастливи? Бог, като е направил света, защо е допуснал злото? Не е ли негово? Някой ще направи виновен мен. Ако някой ме осъди, че хората в моето учение живеят така, питам. А в божественото учение как живеят? Покажете ми едно идеално общество, където хората да живеят идеално. Не, ние не се лъжем. Двама се хванали за глушата, бият се, но след половин час седнали. Гугугът си, това са актьори на сцената, не се самоизлъгвайте. Който има уши да слуша, нека слуша. Не се лъжете, изпитвайте ума, сърцето и волята си, това е волята Божия. Ако вие постъпвате по първия начин, ще бъдете семето посято на пътя, семето Посято между камъните и семето, посято между тръните, значи, по начина на кривото разбиране. Ако постъпвате по втория начин, по закона на любовта, ще бъдете семето, посято на добрата почва, което дава плод стократно. Има нещо неизбежно в света. Сега искам да слушате с вашето ухо, което съществува, поставете това правило в ума си, то поне е практично. Всичко в света работи за доброто на унези, които са в любовта, които са в съприкосновение с Бога. 11 ноември 1923 година